Зір неясний, химерний, стелю з дощок з тонкою верствою тинку розмальовує Володькова фантазія різними малюнками. Він знаходить там стару бабу-повитуху-секліту. От вона здоровенна, з величезною головою, окутаною у вовняну хустку. За нею біжить з двома головами пес. Одна голова спереду, друга ззаду. Секліта, видається Володькові, рухається в напрямі лісу. Он той ліс. Балка якась. А далі не то ставище, не то нивка збіжжя. Над усім палакотить сонце. Фантазуючи, Володько забуває біль. Коли спиняється машина, до хати забігає то батько, то хто інший з робітників, зобачити, що поробляє наш слабий. На другий день око зовсім заплило гноєм. Машина відмолотила, і на хуторі стало тихо. Батько роздумував, їхати чи не їхати по лікаря. Їхати – грошей шкода, не їхати – дитини шкода. І так у роздумуванні минав день за днем. Кожного ранку і вечора байливо промивав він Володькові рану. Промиваючи, питався, ну як, не краще? Не знаю, тато, не чую. А болить? «Ну-ну, ти, ну мені будь козаком!» Мати парила молоко, варила яєчка, пекла для хворого коржика, а при хворому траплялось дістане дещо і хведот, який чапів тут невідступно. Промивати ока Настя не сміла. Матвій боїться, що вона не потрапить, і чорт батька зна, що напецькає. Настя не сперечалась. Вона тільки вечорами, коли гасили світло і усі клались, ніж звичайно, простоювала навколішках та молила щиро і тепло. Вона чекала чуда, і чудо сталося. По двох тижнях Володько виразно відчув, що око його збереглося. Воно починає вже ворушитися та продирається назовні. Корови весь цей час прийшлося доглядати самій Насті. Зате не було кому затопити, щоб який там харч спартолити. Але Матвій не проявляв невдоволення, хоча той харч часом зовсім зле був спартолений. А що подієш, не розірветься ж вона дійсно. Минуло ще пару днів, Володько знову гонить корови. Око вже гоїться. Слава Богу, думає Матвій, обійшлося без утрати. Він приходив щодня втомлений з корчунку. Спокійно сідав за стіл, комляв хліб, їв бараболю з шматком сала, заходив до худоби, а опісля лягав. Володько задав про песика, якого приніс Василь. Одного разу питає Василя, а де твій собачок? Це було підвечір, коли Василь пригнав саме з паші худобу. А ти ще його не бачив? – хвалиться Василь. Це вже такий псюра, що ой-ой, не скажеш мамі, то покажу. Дурний би був казати, дивується Володько з Василевої наївності. Ну, то ходи. І вони пішли за клуню, де ростуть кущі агрусу, малин, бозу тощо. З цього боку стіна клуні не задильована дилями, а лише заложена міцно зв'язаними батьком в'язками пшеничної соломи. А батько, коли вже в'язав в'язку, то в'язав, як камінь. Дійсно, з таких в'язок можна стіну мурувати. Оцією-то солом'яною стіною покористувався Василь, щоб заховати свого собаку. Він висмикав одну в'язку, зробив у стіні кубашку, вистелив її м'якенькими тринами і там щеняв вселив Кожний день приносив йому туди їсти помийок, з муки, молока та води. Він вже не сліпий, бачить все і п'є молоко, як кіт, пояснює Василь, тримаючи песика перед самим Володьковим лівим оком. Цей взяв його на руки. А, каже, тяжечий який. Ну, мій собачечка, мій баця. А їсть він хліб? Що ти ще хочеш, ніби оправдується Василь. Від такого щенюка хочеш, щоб він вже їв хліб? Але він хутко їстиме. А хведот ще його не бачив? Ні, і не треба. Цей розбовтає всім. Собачка злегка тремтів і пискав носинням. Ну, нічого, авторитетно заявляє Володько. Гарний щенюк, ти добре зробив, що взяв його. У господарстві мусить бути собака, На... а матері я не скажу.